الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد انه قد بلغ الرسالة وادى الامانه ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين يقول الله سبحانه وتعالى في مهكم تنزيله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون وقال ايضا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها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 فإن أستك الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من النار إخوة الإيمان أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن معضوعي معكم إن شاء الله عنوانها تقول كيف ya kuponya imani yako ama ndugu zangu waislamu baada kumhimidi Allah نكم wa Ta'ala na kumsalia na kumtakia rehema kipenzi chake bwana Mtume sallallahu wa alayhi wasallam ambaye ndio mwalimu wetu katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na vilevile ndio kiongozi aliyetumwa na Allah Subhanahu wa juu ya umma kama huu hatuna bodi Allah vile vile katika nema ambazo ametunemesha nazo Allah Subhanahu wa Ta'ala kubwa ikiwemo ni kujaliwa sisi katika kuwa dini aliyochagua Allah Subhanahu wa Ta'ala na dini ambao ameridhia Mwenyezi Mungu wa, wa Ta'ala. Amma katika kichwa cha inwani ya khutuba ya leo inazungumzia vipi watu watajenga imani zao? Vipi watu watazidisha imani zao? Al-Iman asasuuddin ama ndugu yangu muslimu imani ndio msingi mkubwa wa dini na kabla ya kuingia katika maudho na usieni na vilevile kuhusiana nafsi yangu katika swala zima la watu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ama katika kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala hapo ndo kunapatikana mafanikio ya hapa duniani na vilevile kesho mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala na hakuna isipokuwa katika sisi anataka kufanikiwa katika maisha ya kidunia Ima ni katika biashara imma ni katika masomo imma ni katika unyumba au kuwa na mke au katika kule kuishi katika maisha ya ndoa au vile vile katika maisha ambao wanaishi hapa duniani na vile vile tunataka kufanikiwa mbele ya Mwenyezi mgo, Subhana wa Taala ili awezi kutuepusha na adhabu ya moto wake Allah subhanahu wa Taala ambao tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie katika wajawaki ambao watakuwa ni kuridhwa na ye Allah Subhanahu Ta'ala tuondoke katika hii dunia isipokuwa Allah ameturidhia sisi kama wajawaki na vile, vile tunamuomba Allah Subhanahu Ta'ala atuepushe na adhabu ya moto wa Jahannam na vile, vile adhabu ya kaburi. Amma al-imani asasuddin, Ama imani ndio kwa Muislamu kwa hakika imani ndio msingi au ndio mti uti wa mgongo wa dini ya Kiislamu Fala taqbalu al-a'mal illa bi matendo ya mja au ibada takazuzifanya mja isipokuwa lazima ziambatane na iman Kama anna al-maratib ad-din al kama vile vile kwamba nyenzo zingine za dini au aina zingine ambazo zinafungamana na masala ya dini zote zinakuwa zinajengewa juu ya iman zima uzifanya zile ibada au zile a'mal kulingamana na mafundisho aliofundisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam asbabu dhafif aliman katika sababu ambazo zimepelekea watu kuvhofika imani zao na huenda itakuwa ni jambo la maana lao tutazingatia katika mambo ambayo biithillahi ni kuzungumza au baadhi ya nokta ambazo tutakuwa naweza huenda we mwenyewe ukajihesabie katika nafsi yako au huenda baadhi ya nukta kama hizi unazipata katika wewe kama wanadamu ama wewe katika mja wa Allah Subhanahu wa Taala alafu inatakikana mwenyewe ujiandalie jawabu la kujipatia lao utajipata na nukta moja ama mbili katika nukta ambazo huenda tukazigusia biidhnillah tabarak wa taala natakalla ayuha عن أعظم أمر يحتاجه الإنسان ويتلبه في الدنيا إنه موضع الإيمان وبعض المظاهر ضعفه في الناس ثم كيف يرفع الانسان كيف يعالج ايمانهم كيف يزيد إيمانه لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد وينقص أما عندنا في عقيدتنا أهل السنه والجماعه al-imani yazidu biṭ-ṭāʿati wa yanquṣu bil-maʿāṣi. Ama ndugu zangu waislamu, katika jambo ambalo anahitaji huyu mwanadamu. Jambo ambalo huyu mwanadamu ndiye awe katika ile mipaka inayotaka Allah swaʿala taʿala. Awe katika barabara aliyofundisha bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam lazima awe kujilazimisha na suala kama hili. Ambalo ni jambo ambalo anahitaji huyu mwanadamu hapa duniani na vile vile kwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala nao ni katika mauzo ambao ni ya imani na katika mambo ambayo yalijitokeza katika kule watu kudhoofika imani zao hasa vipi huyo mja atakuwa ni mwenye kuzidisha imani yake vipi atakuwa ni mwenye kujenga imani yake vipi atakuwa ni mwenye kujukuru na Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mja ambaye anamridhia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika kwa sababu ndugu yangu katika aqida ya ahlu Waljamaa, wal jamaa aqida ambayo ni manhaju salafu salih ni aqida au ni mtazamo ambao unakoni kuzungumzia kwamba imani ya mtu inakuni kuzidi na vile vile imani ya mtu inakuwa kupunguka ama katika msingi wa qaida ni kwamba imani ya mtu inazidi pale inapokuwa ni kumcha Mwenyezi Mstaala pale anapokuwa anajikurubisha kwa Allah Subhanahu wa ta'ala pale anapokuwa anajitahidi katika ibada alizoamrisha Allah s.a. ta'ala na akafundisha bwana Mtume sallallahu na vile vile imani ya mtu inakuwa ni kupungua au inakuwa ni kudhoofika pale huyo mja anakuwa ni kuingia katika maasi pale huyo mja anakuwa ni kukiuka mipaka ya Allah Subhanahu ta'ala pale huyo mja anakuwa ni kutojali katika amri za Allah Subhanahu ta'ala pale huyu nje anakuwa kukiuka mipaka aliyoweka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam sasa vipi tutakowe kuzidisha imani zetu ndugu wa muslimu famin ama katika sababu ambazo zinapelekea watu kudhoofika imani zao ndio unakuta ndiyo maana leo hali zinakuwa hali ambazo tuko nazo hasa katika mujtamaa wa Kiislamu unakuta kuna mambo ambayo yanafanyika hayafai kufanyika katika mujtamaa wa Kiislamu au kuna vituko ambao lao utavisikia unakunikushangaa je hawa ni katika ndugu zetu waislamu wanafanya hivi au je hawa ni katika wale ambao wa kesho wanatarajia kukutana na Allah Subhanahu kwa sababu ya mambo kama haya ndugu wa muslimu ama katika sababu ya kwanza kwa nini imani za watu zinakuwa kushuka au zinakuwa ni dhaifu anasema anadharu ila man huwa dhaiful iman mwanzo kabisa ni kutizama ambayo mtu ambaye yuko chini katika imani kuna watu ambao wana tabia au mazoea ya kuangalia fulani. ye anaona mashaAllah Allah mimi naweza kuswali sala 2, tatu mchana. Ama fulani yeye hata sala moja ni mtihani. Au anaona ama fulani yeye hata kuamka salatu alfajiri mtihani. Sasa kwa sababu yeye anaweza kuswali alfajiri na akaswali na adhuri anaona yeye ni mwingi wa imani kwa sababu anatizama wale ambao tayari ni madhaifu katika iman Ayanzuree linsanu ila man haule. kutizama unayokuotizama anaangalia katika wale ambao wanamzunguka Ima katika familia yake, katika marafiki zake, katika jamaa zake, au ni mke wake, au waangalie katika watu wa mtaa, katika wale ambao anaishi na wao au anatangamana na wao. Halinasu na mithla je wako imani zao ziko chini kama yake hasa kiangalie kwa mtazamo kama huu fayadhunnu annahu ala khairin anajiona kwamba yeye yuko katika khairi madam Ma fulani hasali madam Ma fulani yeye hawai msikitini na jamaa yeye anaona kwamba yeye yuko katika khairi au anna al-kullu dhaifun fi al-iman fayadhunnu annahu iman ama kiangalie katika mjtama ama katika wale ambao wanazunguka akaona mthalan ni wavivu wa ibada au wanakuwa ni kuchelewesha ibada au wanakuwa hata hawafanyi zile ibada ye akajiona maadamu anajitahidi kwa hiyo akajiona yeye ni mwingi wa imani au akajiona yeye ndo mwenye imani kushinda wengine wote na hii inakuwa ni mtihani kwa ajili wa ikiwa wewe utakw ni kujipima na watu ambao wako chini yako kiimani alafu unajipima na watu kama hawa تجد يصلي ثلاثه او اربع صلوات في المسجد وبعض الناس لا يصلون في المسجد إلا صلاتين أو ثلاثه صلوات فيظن أنه قوي الايمان أو ترى او تراه ياتي صلاه الفجر بعد الاقامه فيظن أن ايمانه قوي بينما بعض الناس لا يصلون الفجر اصلا دخل ابو بكر رضي الله عنه مزرهه احد انصاري فوجد فيها طيرا يطير فخر على ركبتيه يبكي ثقيل له لماذا رحمك الله قال نظرت إلى الطير يطير على الشجره وياكل الثمره ثم يموت ولا حساب ولا اقابه يا ليتني اكون طائرا اما duguzangu islam unapata kuna watu ambao masalan yeye kama naswali msabitini imma tasali salatini ya matatu za mchana anaona madam na sisi au basaka ajiona yeye kwamba ana imani zaidi ya mtu kama yule au wakajiona madam mimi nasali juma afadhali mimi bana kuna wengine hata hiyo juma hawasali hasa anajiona kwamba yeye ni muislamu bora zaidi na hii inakuwa ni katika uchache wa imani na wengi tunaangukia hapa pale mtu anajipima imani yake na mtu fulani unaona kwamba fulani ule ni mtu ambaye anatambulika ni mzee wa mji. Ni mheshimiwa. Yeye afadhali mimi nasali magharibi na mchana mzima unakuta hakusali. Kusababidi walikuwa katika biashara zake au alikuwa katika shughuli zake. Lakini madam amewahi magharibi na ishai. na ndio sala ambazo zinampata nyumbani na anaona yeye ana imani zaidi kushinda watu wengine au kumshinda fulani. Ikaja katika kisa anasema alingia Abu Bakar katika moja katika mashamba ya ma wana Sara akao lenye kuangalia katika shamba akaona kuna ndege anaruka kutoka mti huu mpaka mti mwingine na sote tunajua ndege anakuwa mwenye kuruka na kutua mti mmoja hadi mwingine na yule ndege Abu Bakara anasema Rabi Allahu anhu alikuwa kimtazama huku paa au anatua mti wa kwanza mpaka wa pili anakula matunda ya miti kama hii akawa wenye kusema Abu Bakar, akawa mwenye kuanguka kwa magoti yake akawa mwenye kulia akawa mwenye kukutwa na Umar radhiallahu anhu Umar akamuliza Limadha ya Abu kwa nini ewe eh, khalifa wa Allah Subhanahu wa ta'ala unakunyulia kwa nini unakunyulia katika hali kama hii?" Anasema "Nimemwangalia ndege kama huyu anatoka mti wa kwanza hadi wa pili anakula matunda ya mti kama huu Nakula matunda ya mti mwingine lakini ndege kama huyu hata kuone kufanywa hisabu na mwenye zimbo Subhanahu wa Ta'ala wala hata ni mwenye kuadhibiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala Laiti mimi ningekuwa kama ndege kama huyu. Kwa hiyo ndugu ni suala ambalo nataka mimi na wewe tuzingatie. kwamba kesho kuna kukutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesho kuna kuulizwa na mwenye zimbo Subhanahu wa Ta'ala katika yale ambayo yote tunayafanya katika ulimwengu kama huu. ni katika biashara, ni katika khiana ambazo tunafanya ndani ya ndoa zetu imani katika kudhulumu wake za watu au kudhulumu mabinti wa za watu au kudhulumu waume wetu au kudhulumu watoto wetu katika kuwanyima dini ya Allah s.a. wa katika kuwanyima mafundisho ya bwana Mtume صلى الله عليه وسلم tutakwenda kuulizwa na Allah Subhanahu wa ta'ala tujue kwamba leo tunaishi leo tunafanya yale ambayo tunayataka lakini kesho kuna kuhesabiwa ndugu yangu waislamu kesho kuna kusimamishwa mbele ya Allah Subhanahu wa Kesho kuna kuulizwa katika yale yote ambayo tuliyatenda katika mgongo wa ardhi kama huu. Na hili ni jambo ambalo ndugu yangu Muislamu halihitaji mtu kuambiwa fulani wacha kufanya kadha. Fulani wacha kufanya kadha linatekana we mwenye uzingatie ndugu yangu Muislamu. Kwa sababu ni mambo ambayo kiakili yanakubalika ndugu yangu Muislamu. Sasa angalia huyu ni sahaba wa Mtume صلى الله عليه وسلم. Khalifa wa islamu. anakuni kutamani lau wangeumbwa kawa ndege na sote tunajua cheo chake, tunajua nafasi yake mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Tunajua ni katika wale waliobashiriwa pepo na Mtume صلى الله عليه lakini anatamani lau wangekuwa ndege. Je, mimi na wewe ambaye tunamuasi Allah Subhanahu wa Je, mimi na wewe ambaye tunakula riba? Je, mimi na wewe ambaye tunachezea hongo kama kitu cha kawaida? Je, mimi na wewe ambao tunadhulubu katika haki za wale ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala chini yetu? kugumu ya muslimu swali ambalo linatakana watu wazengatie na kila mtu anatosha kujipatia jwabu ambalo linatukikana katika swala kama hili haa huwa abubakar alladhi bushera bil janna ugumu ya muslimu huwa ndio abubakar ambaye mtwasallam alimbashiria pepo wa hadi qissa ruya ta umar wa abubakar yaqulu خرج من المسجد يقول فتبعته لأن عمر كان ينافس أبا بكر في الخير يقول فتبعته فوجدته يدخل بيتا في ناحية المدينة فلما خرج دخلت البيت فإذا امرأة عجوزة قصيره حسيره عميا من يدخل عليها خليفة المسلمين فقلت لها من أنت ومن هذا الرجل يدخل عليك كل يوم قالت أنا امراه عجوز كثيرة حسيره عمياء وهذا الرجل الذي يدخل علي كل يوم لا أعرفه يدخل علينا يصنع طعامنا وينظف بيتنا ويحلب شيااحنا ثم يذهب ف اخذ عمر يبكي فاخذ عمر يبكي وخر على ركبتيه يبكي وهو يقول اتعبت الخلفاء بعدك يا ابا بكر ataabta alkhulafa baadaka ya Bakar. ikaja katika kisa ndugu yangu islam ambao inatikana leo tu katika watu ambao wana kuwa fikra kama hizi ikapokelewa qissa baina umar na abubakar anayesema umar radiyallahu anhu pindi walipokuwa nikuswali sala al-fajr kila walipokuwa nikuswali sala al-fajr wanasema walikuwa kutoka msikitini ikawa umar anamfuata abubakar nyuma bila Abu Bakar kujua kwamba umar anamfuata au yuko nyuma yake akawa Umar anamfata Abu Bakar huko anamwona Abu Bakar anaingia katika nyumba ambayo yuko katika pembezoni mwa mji au pembezoni mwa Madina kumaanisha ilikuwa ni sehemu ambayo ni hatua akawa anaingia Abu Bakar katika nyumba kama ile akawa anachukua muda kisha anako kutoka akaingia Umar katika nyumba kama ile akakuta ndani yake kuna biki bikizi kuna mama mzee Mama Mkongwe haliakuwa mama kama yule tayari miaka imesonga tayari amekula chumvi katika umri wake akawa ni mtu ambaye tayari ashapoteza ya, ya ama uwezo wa kule kuona akawa ni kutokamana na ule uzee tayari amepoteza ile nguvu ya macho ya kuona au ya kuweza kutambua nani anapokuwa kuingia katika boma kama hii akamuuliza Omar yule mama au yule bikizee. zee ni nani wewe na nani huyu ambaye anaingia katika nyumba kama hii? Yule bibi yake zoea kumwambia Omar, "Hatika, kama unavoniona, mime ni mke au ni mwanamke ambaye ni mzee, ambaye umri wangu umesonga na pia kuangalia umri wangu tayari umekoni kwenda na hali unayoona ndiyo hii na yule ambaye anakoni kuingia katika nyumba kama hii hata mimi simjui ni nani." Leo sisi tukifanya jambo laheri Tunataka kila mtu ajue fulani ndio ametoa. Fulani ndio amejenga. Fulani ndio mwenye kutoa senti nyingi. Fulani ndio mwenye kusimamia msikiti. Fulani ndio mzee wa mji. Kila mtu ametekana kujulikana. Lakini angalia mahalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na sifa gani? Ambayo nitekana leo sisi tujipambe na sifa kama hizi. Alikuwa Abu Bakar radiyallahu anhu anaingia katika nyumba ya bikizae kama huyu ambaye hata alikuwa hamjui akawa anaingia katika nyumba kama hii anakuwa ni kumtengenezea chakula akawa anaonyo kumsafishia nyumba kama hile anakuwa ni kufagia nyumba kama hile anakuwa ni kutengeneza nyumba inakuwa safi vile vile anakuwa ni kumkamulia katika mifugo yake alafu kisha anakuwa ni kuondoka leo wewe ukioosha tomsukiti nataka kila mtu ajue flani ndo ameosha msukiti Fulani ndo ali, alijenga sehemu fulani. Fulani ndo alifanya shughuli fulani. Hii ndiyo sifa watu wanakwenda nayo. Wakati ni sifa ambayo inaribua matendo ya waja. Inaribua imani ya mtu. Inakuwa ni sababu ya kudhofika imani ya mtu. Hasa akawa Abubakar radiyallahu anhum, anaingia kwa Biki Seka huyu anakoeni kumtarishia chakula anakoeni kumsafishia nyumba yake na vile vile anakoeni kumkamulia katika mifugo yake kisha anakoeni kuondoka pasina kusema lolote umar alipoingia na kuona hali kama ile kuanguka kwa magoti yake na kuanza kutokwa na machozi akaonyekulia sana akaonyekohozorika sana kwa sababu siku zote yeye anataka kushindana na abubakar katika heri siku zote anataka kushindana na Abubakar katika katikaheri ikaja vile vile katika kisa kingine wakati walikuwa wanatoa mali yao ilikuwa ni katika kuandaa jeshi akaulizwa Abubakar Bakara na Mtume umebakishia nini watu wako Abubakar Bakara akasema kila kitu Nimewabakishia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Umar umebakisha nini katika familia yako akasema mimi nimegawa nusu nikabakisha nusu ni Umar al-Poskia Abu Bakara ametoa yote akasema hakuna anayeweza kushindana na Abu Bakar katika mambo ya khairi na hivi ndio inatakana iwe tabia yetu ni islam tushindane katika ibada tushindane katika kueneza dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala tushindane katika kuimarisha miskiti ya Allah Subhanahu wa ta'ala tushindane katika kuaelimisha watoto wetu mafundisho ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini tusishindane kwa mambo ya kisiasa mambo ya kibonzo mambo ambayo yanakuwa ni sababu ya kurudisha umma nyuma mambo ambayo yanakuwa ni sababu ya umma kufarikiana mambo ambayo huenda kesho ukayajutia mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala amani kwa islamu. hiyo ilikuwa hali ilikuwa hali ya Abu Bakara radhiyallahu anhu na Umar katika kushindana katika kule wao kufanya mambo khiri. katika kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa taala ama katika sababu ya pili ambayo inasababisha kudhoofika imani za watu adamu taathiri bilquran au almaw'iz nikule watu kutoathirika na qur'an kule watu kutoathirika na mawaidha leo mawaidha yatatolewa mtu atasema mashaallah mawaidha ya leo yalikuwa mazuri sana ama yule khatibu leo amezungumza mawaidha mazuri sana ama yule imamu ametoa aya ama amesoma sura ambayo ni nzuri sana lakini iko wapi kule kuathirika na hii qur'an iko wapi kule kuathirika na hayo mawaidha Ndiyo na kutaleo leo hali hazibadiliki ndugu wa muslimu tuko siku nenda siku rudi tuko vile vile inakuja ramadhani tunabadilika mwezi mmoja tunarudi katika hali ambayo tulikuwa nayo alafu watu wanaona ni mambo ya kawaida kwa sababu ramadhani inakuja kila mwaka kwa hiyo watu wanaona ni kawaida kuipata ramadhani wasitambue kwamba ni nema mwenyezi Mungu subhanahu wa wa sitambue kwamba ni fursa Allah anawapatia waweze kurudi nyuma waweze kumrudia Allah subhanahu wa ta'ala waweze kutubia katika dhambi zao na waweze kubadilisha njia ambazo wanakuwa nazo kando ya kuingiliwa na Mwezi Mtukufu Ramadhan wa min alamat dhaf aliman fi alinsan annahu yaqra alquran aw yasma almaw'iz wala Innamal المؤمنون الذين إذا ذكر الله wajalat kulubuhum wa itha عليهم alayhim zadatuhum وعلى ربهم ala rabbihim yatawakkalun. Ama ndugu zangu Islam, unakuta mtu atasikiza Qur'an, ameweka flash yake, anasikiza Qur'an, ima ni katika nyumba yake, katika gari lake, katika yake, ni kwamba haathiriki na lolote ambalo kuskiza. au haathiriki na lolote ambalo unakoeniwa katika mawaidha kama haya na hii inakuwa ni hatari kwa kwa sababu waumini waki hakika, ni wale ambao Allah Subhanahu ta'ala amewazungumzia ndani ya kitabu chake kitukufu akasema Allah Subhanahu wa ta'ala hakika ya waumini al ni wale ambao idza dhukirallahu wajilat kulubuhum law tataja munyezimu Subhanahu wa ta'ala Tayari wanaingiwa na wasiwasi katika nyuo zao. Tayari wanakuwa na wasiwasi fulani katika nyuo kama hizi. Tayari wanakuwa kutingika katika nyuo zao. Lakini leo ndugu wa Islamu, wangapi leo tunatajiwa aya za Allah Subhanahu Ta'ala? Aya ambazo ziko wazi, ambazo zingine sisi wenyewe tunashuhudia, lakini wapi tunaathirika na aya kama hizi? Mangapi tumesikia katika mawaidha? Kuanzia tangu sisi tumeanza kufata. hizi shughuli za da'wa au kufuatilia durusa ambazo tunaletwa misikitini au mawaidha ambayo yanatolewa katika vipindi tofauti tofauti mangapi tumesikiza yangu waislamu mangapi katika haya yametuathiri mimi na wewe nduguangu waislamu kwa hivyo ni sisi wenyewe tujiulize lini au hadi lini sisi takuo ni kuishi katika hadi kama hii kwa nini tunakuwa katika ghafla kama hii ambayo ni hatari nduguangu yangu kwa hivyo ni sisi wenyewe tuangalie nduguangu waislamu na tujipime imani zetu Tuangalie tunangukia wapi katika maneno kama haya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikaja vile vile katika sababu za watu kudhoofika imani zao annaka tasma' alquran fala tata fala ataathar tusalli khalf alimam wala tadri yaqra bal walakin qalbuka Hada mna alama za iman Ama nuku zangu katika sababu nyingine ya watu kubofika imani zao ni pale mtu anaswali nyuma ya imam. Imam anakuwa kusoma katika aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wewe vile vile unakuwa nkusikiza aya kama zile lakini hasikuathiri. Hazileti hisia yoyote baina yako na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hazileti hisia katika moyo wako kumtambua Allah wa Subhanahu wa Ta'ala au kutambua ukubwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unakuta aya kama hizi zina kusoma, lakini cha ajabu ni kwamba ambao wanasikiza wa hata hawajui imam wanasoma nini au wanasema nini katika aya kama hizi na hii ndio sababu kubwa kwa nini leo watu hawabadiliki sababu kubwa kwa nini watu imani zao zimekuwa ni zenye kudidimia zaidi kwa sababu leo utasikia aya zinasomwa au imam anaswalisha au khutba inatolewa kuna aya zitasoma, lakini kwa sababu haujui maana yake kwa sababu haujui nini kinasemwa nani anazungumziwa au nini kinatakikana kwa wewe kama mja Allah wa Allah Ta'ala basi itakuwa ni vigumu sana wewe kuathirika na maneno kama haya itakuwa ni vigumu sana wewe kutafakari nini anataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au nini anakusudia aya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika aya kadha au katika sura kadha wa kadha ama vile vile katika udhaifu wa imani ya katika sababu nyingine wanasema tafatao wokoi fi dhunubi wal maasi watu kukithiri katika maasi kule watu kukithiri katika madhambi kuna watu leo wallahi hawajali anachuma kutoka kwa halali au kwa haramu Ima amefungua duka lake au wana biashara yake au wana projekti zake anafanya ye anadhani kwamba kule yeye kupata ile mali kwa sababu ametumia lugha yake maka yule mnunuzi au yule ambaye anatakabiza kama ile akakubaliana na ile bei akaona kwamba ni sawa kula mali kama ile hali yakuwa anajua kwa hakika amedhulumu mtu kama huyu kitu hiki unajua kinatoka bei flani wewe unakiuza bei flani au vile vile weo unadanganya katika biashara unasema mimi hii ni bidhaa yangu nimeitoa Dubai na kumbe ni hapa hapa Nairobi au hii bidhaa yangu nimeinunua kadha na kumbe ile biashara au ile bei haifiki hata ile bidhaa ambayo wewe unauza ukao unakula mali ya watu kwa njia ya batili ukao unadhulumu watu pasina wewe kujali pasina kutambua kwamba kesho Allah Subhanahu ta'ala atakuwa ni mwenye kukuuliza na utakuwa ni mwenye kujibu katika hali kama hii kwa ya dume ni sisi wenyewe tuzingatie na tuogope kule watu kufanya madhambi watu leo hawaogopi maasi mtu anafanya dhambi anasema hii ni ndogo anona hii hii hayadhuru ametukana mtu amevunjia mtu heshima yake amekanyaga mipaka ya Allah anaona kwamba hili ni jambo la kawaida kwa sababu tuko katika mjtamaa ambao watu wanafanya madhambi mpaka yale madhambi yakawa ni mambo ya kawaida angalia leo binti zetu angalia namna wanavyotoka katika manyumba yetu sisi kama waume sisi kama mababa wa nyumba kama hizi unakubalieje mtoto wako wa kike Atoki hali ya kuwa hajajisiri ndugu yangu islamu. Anatoka na boyboy aliyekoa imembana buibui kama hii. Eimani mke vile vile anatoka na manukato au anatoka hali ya kuwa amejipodoa. Sababu kubwa nakwambia naenda harusini. Harusini hizi harusi zetu tuziangalie ndugu yangu Ni harusi ambazo leo hazina tofauti na wasiokuwa waislamu. Wallahi thumma wallahi. Harusi chache ambazo zinafanywa kuningamana na amri ya Allah au kulingamana na mafundisho bwana Mtume sallallahu Harusi zetu siweko mpaka leo watu wanakata keki bibi harusi lazima avae vazi na wallahi utakuta ni mtihani inafikia hata ni ustadha anaingizwa katika hall inafikia hali mbaka ustadha anaboaa ingia katika hall amchukue mke wake mke ameingizwa katika hall ameaniko mbele ya wanaume hali ya kuwa yuko nusu uchi sababu manguo yenyewe hayana stara hayana stara ndio yanguislam lakini sisi sema ni sherehe ni harusi ni halali lakini tunasahau kuzingatia mipaka aliweka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa sababu licha kwamba tumekubaliwa kufurahia licha kwamba tumekubaliwa sherehe kama hizi lakini kuna mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna mipaka aliweka bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo ni sisi tuzingatie Sherehe kama hizi ziwe ni na mafundisho bwana Mtume صلى الله عليه وسلم kwa sababu unakuta ustadha mahad lakini sikio harusi yake ndio anakuwa wa kutolewa kutolewa nikab yake nyewe anavalishwa mikia ya farasi anapodolewa utadhani ni doli limetolewa dukani likaja likabandikwa katika tenti kama ile hii hali yetu kama waislamu wallahu wa ni sisi wenyewe kusingatia na sisi wenyewe kurudi katika njia alizofundisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ama katika sababu nyingine ya kudhoofisha imani zetu ndio muslim anasema Min alama jidohfi, ya dhaifati ya ibadallah atakasul anil ibadat ni kule watu kuwa wavivu katika ibada unakuta watu wanazembea katika ibada mtu leo anaona madam ameswali dhuhri akaswali na alasiri Magharibi kidogo anachelewesha kwa sababu anatizama news au kuna kipindi mama anafuatilia au kuna kipindi ambacho hakiwezi kuwapita nyumba kama ile na hizi ndio nyumba za Kiislamu leo unakuta kuna swala zingine zinacheleweshwa kwa sababu ya TV au kwa sababu ya kipindi fulani huutakuta ni mume ni mke na watoto wake wanakaa kutizama televisheni kama hii wanasahau kuna amri ya Allah Subhanahu wa ta'ala ambao ni kubwa zaidi ambayo inatakikana itekelezwe. Kwa hivyo ndugu yangu Islam, hasatan kama wanaume, tutambue kwamba tuko na masuhulia mbele ya Mwenyezi Mungu wa Ta'ala juu ya wake zetu na vile vile juu ya madada zetu na vile vile juu ya hawa mabenti zetu. Tujue tutaulizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hii hakuna kubatisha ndugu yangu Islam. Maadamu yuko chini ya nyumba yako, maadamu wewe ndio unamsimamia katika masomo yake, katika kula kwake katika kumwangalia wewe ndio utakayoulizwa na Allah Subhanahu wa hata kama akona mzazi mzazi ataulizwa ya yake lakini wewe kama msimamizi wake utaulizwa na Allah Subhanahu wa kwa hivyo kila mtu angalie je haya maswali ni kiulizwa na Allah Subhanahu wa itaweza kuyajibu kiasi ya kumtosheleza Mwenyezi Mungu Subhanahu au je mimi niko tayari kukutana na Allah Subhanahu katika hali kama hii ماباره لا يأتي الا عند الاقامه ففلان حاسب نفسك لا تاتي الا في رأة اخيره وتظن أنك على خير لا يزال اقوام يتأخرون عن صفوف الاولى حتى يؤخرهم الله مسكين مسكين لا يعرف أن من علامات النفاق وإذا قاموا إلى الصلاه قاموا قصالا يراعون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا kwa muislamu katika maneno kama haya na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye wanasema, kuna watu wakisimama kutekeleza ibada za Allah wa Ta'ala wanaswali kana kwamba yani ibada ile inakuwa kuwatabisha mfano kidogo ambao napenda sana kupiga ni mfano wa mwezi mtukufu Ramadhani unakuta mwezi mtukufu Ramadhani yani unatamani lao Ramadhani Mwenyezi Mungu angeifaradisha miezi mitatu kwa nini kwa sababu ya ile hali ambayo Waislamu wanakuwa nayo kuna ile bidii ya ibada ibidi bidii ya watu kushindana katika mambo ya kheri, bidii ya watu kuangalia maskini kuangalia wajane kuangalia mayatima kushindana katika kujaza safu za kwanza msikitini lakini baada ya Ramadhani au kadri Ramadhani nafyonye kuondoka ukifikia wiki ya tatu Ramadhani safu zinakuwa zimekupungua msikitini iki wiki ya nne. Ramadhani ambayo natakana watu wazidi katika msikiti ndio unakuta hali inakuwa kushtua hali inakuwa ni kustaajabisha ndugu Islamu watu wanakoenda wapi katika siku kama hizi siku ambazo inatetekana watu wazipiganie. siku ambazo inatetekana watu washindane akasema moja katika waliochuole lao watu wa makaburi lao waliokufa wangeulizwa nini mnatamani mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wangesema tunatamani siku moja ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wewe unapata mwezi mzima. Unapata mwezi mzima kisha unakuwa unakufanya au kuchezea mwezi kama huu Unakuwa unyevuruga neema kama hii. Wengine hata wanatuka mipaka wanakuwa kumuasi Mwenyezi wa Ta'ala ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Anasema Ramadhani ni mchana peke yake. Madamu mchana Masha Allah amefunga, amejizuia na haram, usiku anaweza kufanya takavu atakula mairongi, atazini wa kuzini, atakunywa pombe wa pombe, atavuta wa bangi, wengine hata wanafungua mwadhini na sigara. Wengine wanafungua mwadhini na bangi Anaona kwamba maadamu kushadhiniwa tayari amehalalishiwa kufanya maasi. Wallahu musta'an. Kwa hiyo yangu Islam, zai tuogope Allah Subhanahu wa ta'ala na tuangalie mipaka Mwenyezi Msta'ala. Wallahi leo katika hii dunia hasa katika hii zama ambayo tuko nayo nao umtu Wallahi nafasi ambayo tuko nayo ni chache sana. Siku ambazo sisi tunaona mpaka wengine wanazipangia, mwaka ujao nitafanya nini? Mwaka ujao nitakwenda, mwaka ujao nitasafiri. Wallahi hata jioni haujiki kama Na Wewe ndio wa kwanza kujipangia. Wewe ndio wa kwanza kuweka hata nia za kumuasi Mwenyezi Mstaala. Wewe zaidi wallahi tuzingatie maneno kama haya kwa sababu hizi aya au hizi hadithi hazikushukia mti wala majengo. سيلشوكيا ميمينا وويلي لتطعه كوزينغاتي يا شرية از الله سبحانه وتعالى كاتيكا يالي <سؤال> اني صلى الله عليه وسلم أقول والسلام هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم Allah wa hasrata wasalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Nasihi kamwe tena bitakwallahi azza wa jalla falakad faza almuttaqun. Ama na usieni na nichusie nafsi yangu katika mara ya pili katika swala zima la watu kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ama kidogo nitakwenda kidogo nje ya mada na munasaba ambao tuko na tayari kuna siku tayari zimetangulia lakini katika njia ya watu kukumbushana tumeambiwa fadzakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin ama katika khutba ya pili kidogo itakuwa ni kwenda kando ambao zaidi kwanza naahudia katika kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala itqullah ta'ala washkuruhu ala ma khassakum bihi min alfadl alazim tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo kabisa tumuogope Allah subhanahu wa na vile vile ikawa ni fadhila ambayo ni kubwa zaidi mbele ya Allah Subhanahu ta'ala juu ya umma wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na wa dinu al -quwim. na hiyote ni katika dini ambayo imetimia katika Uislamu dini ambayo imesimama wima hakuna dini katika ulimwengu mzima utakuta dini inakaribia hata Uislamu au dini ambayo imepangwa ikapangika kushinda dini ya Uislamu au dini ambayo ina nidhamu ya kipekee kama dini ya Uislamu ndugu yangu Uislamu waqad akmalahu allah ta'ala ambao ndio dini aliyokamilisha allah swt akaoni kukamilisha dini kama hii lana juu yetu sisi wa atamma bihi ni'matahu alayna na bila bila allah swt akatimiza neema yake juu yetu kama umma bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wa waada bihifati min wa na wahidi allah na kuhifadhi dini kama hii kutokana na kule watu kujaribu kuigeuza au kule watu kujaribu kugeuza katika amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala akawa aka aliyekueleza Allah Subhanahu wa Ta'ala na kutoa ahadi kwamba hii dini yake atakoweza kuihifadhi mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wewe fanya utakayekuwa utaka lakini jua wa kuhifadhi hii dini ni Allah Subhanahu wa Ta'ala siasa zako fujo zako balaa zako Uta kuwa utakayekuwa lakini tambua kwamba hili ni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na yeye ndiye atakayehifadhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, "Al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhashawhum wa khashaw." Anasema Mwenyezi wa Ta'ala, "Leo waliokufuru hawa watakuwa ni kata tamaa, watakuwa ni kata tamaa na dini kama hii ili kuacha mila alizokuja nazo ibn Muhammad sallam ili muweze kufata katika mila zao muweze kufata katika tamaduni zao muweze kufata katika njia ambazo wanataka wao ambao ni Mana lakini Allah swt ana sema wala msioni kuogopa watu kama hawa isipokuwa tu weni ni kumogopa Allah swt akamalizia Mwenyezi Mungu kusema yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa radhitu lakum akao nikuzungumza Allah Subhanahu wa ta'ala ambayo inasemekana ndio aya ya mwisho kushuka katika wanazuoni ambao wamepokea katika tafsiri ya Qur'an anasema leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala anasema leo amekukamilishieni dini yenu akao nikuukamilisha dini ya Uislamu wa tamtu alaikumtu alaikumtu na akao nikuatimizia neema yake Allah wa ta'ala akao nikuatimizia neema yake Allah Subhanahu wa ta'ala wa radithu lakum al-islamu na Allah kwa kuridhia uislamu kama ndio dini ambayo anaikubali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hii ndugu wa yote inakuja kwa munasaba pale Waislamu tunakuwa kujisahau. na wengine ni kujisahaulisha, wengine wanakuwa nyekujigafirisha kiasi kwamba leo unapata muislam anakuwa nyekusherekea siku kuu ambazo haziambatani na dini ya uislamu tulikuwa juzi tu na tarehe na tano. Na ni ajabu wallahi ama ni jambo la kushangaza unakuta kuna Waislamu ambao kushirikiana na wasiokuwa Waislamu kwa madai kwamba ni marafiki zao, ni majirani zao, wamesoma pamoja, wanafanya kazi pamoja, au ni tajiri wao, alafu wanakuni kuwa mkoana Merry Christmas. Hii ni katika masala ambayo ni hatari zaidi ndio kwa Kwa sababu lao utashirikiana na wao kwa njia yote ile. We utamwambia wengine wanasema mimi sija kusudia kusherekea Christmas. Umekusudia nini? Nimekusudia tu kumwambia Merry Christmas to you. Tayari yule mtu anadai kwamba Allah wa na alizaa mtoto. Sasa wewe utakuwa vipi uje na yeye katika madai kama haya? Na hii ni masuala ambayo yanapatikana katika umma wa Kiislamu. Watu wamejisahau, watu wamekafirika kiasi kwamba leo sisi hatujui sherehe zetu ni gani wala sherehe zizokuwa zetu ni gani. Katika manyumba ya Kiislam katika maduka ya Kiislamu yanawekwa taa za kumereta Wanaweka mataa kwamba unakuta hata wakati mwingine ile bidhaa imeteremshwa Na huyo ni Muislamu. Huyo ni Muislamu ambaye anashuhudia kwamba kuna Allah, sana Allah Subhanahu wa Ta'ala na kesho utasimamishwa mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anashukisha ya vitu au anaweka zile taa kwa malengo kwamba Anajaribu kuvutia kastoma wake. Customer ambao anakusudiwa ni customer wa Christmas. Bas kufichana. Na hii na katari Duguangu Islam. Ikiwa umefikia katika hali kama hii, jua kuna hatari katika moyo wako. Na haya ni maradhi Duguangu Islam. Haya ni maradhi. Vile vile kuna munasaba ambao ni mwaka mpya. Ambao ni kesho kesho kutwa inaingia mwaka mpya. Na kuna Waislamu watakesha hasatan vijana. Vijana wote wanakuwa ni kuingia katika vitu kama hivi wanajisahau na wazazi wanaruhusu vijana kama hawa kwenda nje wanaenda kule ima watawasha zile baruti au watakoe nikusherekea na wenzao au watakoni kukesha usiku wana malengo au na nia ya kugeuza mwaka wapi wewe na kalenda kama hii wapi nene kama muislamu wapi ndugu yangu uslamu kwa nini hata wewe mwenyewe umepewa akili ya kufikiria ya kuzingatia kwa nini wewe unakuwa sawa na asiyokuwa Muislamu. Kwa nini leo wewe unasifika na sifa ambazo hazisifiki na Muislamu? Kwa nini leo tabia zako zinakuwa ni sawa na asiyokuwa Muislamu? Na haya ni manyumba ya Kiislamu na ya Muislamu. Kwa nini sisi tunakuwa na hatari kama hizi ndio ya Na ukipata nyumba iko na athari kama hizi, tayari jua hii nyumba ina maradhi ya aina yake. Kwa hivyo ndio katika kutuna beshana, na vile vile kuna sahihana kifaikalimesimu kama hii tuwene ninyoku tahadhari hasatan sisi kama waume wa nyumba kama hizi sisi kama wasimamizi wa nyumba kama hizi na vile vile kina mama wachukue masuhulia yao wachukue majukumu yao mabinti hao wanako kutoka, au vijana hao wanako kutoka, wanatoka wanakwenda wapi wanakwenda na nani wanakoenda kufanya nini inatekana wewe kama mzazi ufuatilie lakini leo unakuta msam mashallah kwa sababu amesomesha kijana mpaka university, amesomesha binti mpaka university, anasema ule ni mtu mzima. Ule siwa kufatiliwa. ule hata akona ahidi. Unamuona ni mtu mzima, lakini unasahau mas'uuli nakurudia wewe kama mzazi. Kullukum ra'i wa كلكم mas'ulun an ra'iyati. Kila mmoja wenyu ni mchungaji na kila mchungaji ataulizwa juu ya mifugo wake. Na mifugo kusudiwa singa mia wala simbuzi wala singombe. Ni huyo mke hao mabinti hao vijana, hao ndo wanakusudiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na nabwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yaqulu Allah Subhanahu wa Ta'ala mukhbiran wa amira inna Allah malaikata yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amsalu alayhi wasallama Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fi alaminna innaka Hamidul Majid wa radhallahu ma'aniqu al al-Arba هم بكر وعمر وعثمان وعلي وان بكيه الصحابه رسول الله اجمعين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وعدل الشرك والمشركين ومد مرادك ادا اديه اللهم ارينا الحق حق ارزقنا اتباعه وعنا الباطل باطلا وارزقنا تناره اللهم جعلنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقام اللهم من الذين قالوا ربنا الله ثم استقام اللهم من الذين قالوا ربنا الله ثم اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك اللهم احسن كفنا بين يديك اللهم احسن كفنا بين يديك اللهم احسن كفنا بين يديك اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم لا تدعلنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا لدينا إلا قضيتها ولا لدينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا عسيرا الا सरته ولا عسيرا الا يسرته ولا حاجه من حوائج الدنيا ولا اخره الا قضيتها يا رب العالمين ولا حاجه من حوائج الدنيا ولا اخره رب العالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب فتنه المحيه وقنا عذاب القبر وقنا عذاب, عذاب القبر ومن شر فتنه المسيح الدجال ومن شر فتنه المسيح الدجال برحمتك يا ارحم الرحمين اللهم في جميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله واماتوا على ذلك اللهم ارحمهم واعفيهم واغفر عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيه من الظنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وجازهم باحسانه بإحسان احسانا وبسيئاتهم عفوا وغفرانا Allahumma salli wa sallim نبيك محمد، Muhammad Allahumma salli wa sallim محمد، nabiyyik Muhammad Allahumma salli wa محمد، ala الله Muhammad wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi sabiq subhanaka ya zit masfur wa